Kettő. A kikötő öblében még szürkület volt, a tengerhez vezető szorosban a búcsúzó éjszaka árnyai lapultak, csak az ég ragyogott fölöttünk felhőtlen kékségével. Azután kitárult előttünk a tenger, és a hajó lassan szembefordult a hullámokból felbukkanó nappal. Szerettem ezt a tengert, és az utolsó években szerencsére egyre gyakrabban jutott időm arra, hogy egy-egy fél napra elhajózhassak avanából, minden szél nélkül, csak a magam kedvtelésére. Geatri elégedetlen volt a parti szélrel, ezért balra kormányoztatta a hajót a nyílt tenger felé. Ennek külön örültem, mert így egy idő után nem csak az avonát védő komorsziklafal kísért minket, hanem előbukkantak mögüle a barkán csúcsai, erdős hegy hátai, zöld pompájukban. Ez mindig csodálatos látványt jelentett számomra, pedig jól ismerem, hiszen életem nagyobbik felében majd minden reggel a palota lapos tetejére mentem, és azzal kezdtem napjaimat, hogy ezt a fenséges, ám mégis barátságos hegységet köszöntöttem. S hogy a vad lakója a barátságosság illúzióját a mai napig megcáfolják az avanai favágók ellenintézet rajtaütéseikkel, sem a palota tetejéről, sem a tengerről nézve nem zavart. És közülük került avanába, igaz, először hadifogolyként, még az én érkezésem előtt az egyik legjobb főemberem, Tarkumi, akin nem fogott az idő. Most is olyan hatalmas és erős, mint amikor először megláttam, feje magasabb a tenger fiainál. Igaz, a testét borító szőr megőszült, de ez csak növelte megjelenésének tekintélyességét. Gihatri pompás hajós volt. Fiatal emberként már ő volt a nyolc hajó egyikének a kapitánya, amelyekkel majd húsz éve a nagy déli expedícióra indultam a kontinens partja mentén új öblöt keresni a van a gyorsan szaporodó népének. Hogy nem sikerült, azt az eltemetett agyaktáblákon már leírtam, ahogyan azt is, hogy két eredménye mégis volt annak az útnak. Rájöttünk, hogy az óceán túlsó partján elterülő kontinensen élnek a vöröshajúak, lalla fiai, a mi világunk eljövendő végzete, kemény, erőszakos nép, a miénknél sokkal fejlettebb civilizációval, technikával, és egyik, az orkánban elsüllyedő hajójukról megmenthettük Enitet. De Gihatrinak a hajózási tudományán kívül még egy páratlan képessége volt, aminek ezúttal különösen örültem bár már azon a régi utazáson is bebizonyította, hogy fantázia és ész dolgában az első öt-tíz ember között van avonában. azóta azt is megtanulta, hogy mikor kell beszélnie és mikor hallgatnia. Gondolom, hogy ebben nem kis része volt Pilagú és Szumurrik kegyetlen idomításának, akik mögött, és ezt Gihatri nem tudom mennyi keserű töprengés után, de felismerte, ő csak a hajó hat harmadik embere lehet. Gihatri ezúttal tehát hallgatott, és egyetlen mozdulata, szava sem árulta el, pedig tudtam, hogy így van, hogy majd szétvetti a kíváncsiság, mi vár ránk a fekete forrás öblében, és hogy Sumurri üzenetét, amelynek tartalmát bizonyára közölte vele, mennyire szeretné megtárgyalni velem. Nagyjából tíz kilométer után végre megfelelőnek ítélhette az egyenletes északnyugati nyugati szelet, mert egyetlen kurta parancsal újra keletnek fordította a hajunk orrát, és tovább hallgatott. Én pedig, miután már az éjjel, ébrenlét és állam között forgolódva rájöttem, miközben ügyeltem arra, hogy bármennyire kívántam is ne érjek Eníthez, mert annak beláthatatlan, illetve nagyon is belátható következményei lettek volna, hogy nem tudok többet kiámozni Sumuri leveléből, a barkán mögött elterülő hatalmas, bujafűvű síkságra, a Naunik földjére gondoltam. Egykori királyuk Demgál az egyetlen barátom volt, ami pedig a halála után történt, az Anteusz érkezésének napjaiban, felért vármelyik kamaszkoromban még a földön olvasott rémregényjel. Demgál meghalt, első szülöttje, törvény szerinti örököse, az alkoholista otagal az abanokkal szövetkezve törbecsalta féltestvérét, ordzut, aki akkor már több mint két évtizede avanában élt, de ez hosszú történet, nincs szükségetek rá, legyilkoltatta, azután legyőzhetetlen hadait hidar vezetésével avana ellen küldte. Akkor szállt le az anteusz, és a rakéta lángcsóvája minden ellenségünket megfélemlítette de az igazi rémdrámának ez csak a kezdete volt. Hidar visszavonult, ám közben Otagal halára itta magát, vagy az abanok tették el láb alól. Így Hidarnak útja nyílt a királyi hatalomhoz, mert apja, megridur, Demgál féltestvére volt. Csak hogy Demgál pártja csatában legyőzte Hidart, és apjával, Mekridurral együtt megölték. Bocsássatok meg ezért a kitérőért, bizony beleszédült a fejem, amíg ennyire tömöríteni tudtam. De egyszer, történetem végén még írnom kell a naunikról, ezért úgy éreztem, jobb, ha most túlesek rajta. A naunik királyi családja tehát kihalt, választott új királyuk, a demgal pártbeli burinár pedig úgy gondolta, bár olyan barátom, amilyen demgál volt, sohasem lett, de tisztelt, Hiba volna azt a több mint negyed százados kereskedelmi kapcsolatot felborítani, amely a naunikat a vanával összefűzi. Mi vasércet kaptunk tőlük, ami számunkra nélkülözhetetlen, és évenként sok száz marhát, feldolgozva a van a fontos élelmiszertartaléka volt. Ők pedig cserébe mindent, amit csak kívántak. Sót, aranyat, illatszert, bort. Nem tudom, hogyan de bizonyára nem kis erőfeszítés árán és diplomáciai ügyeskedéssel Burinár felszámolta az Otagar rövid uralkodása alatt megerősödött Aban befolyást, amely egyébként is természetellenes volt, hiszen a naunik gyűlölték az Abanokat, amiért azok évszázadokkal korábban előzték őket régi, északi hazájukból. Úgy sejtem, hogy ez részben az Anteusz emlegetésével sikerült, így a vanát Délről, a barkánon túlról nem fenyegette többé veszedelem. Bizonyára nem volt véletlen, hogy a fekete forrás öblefelé ajózva annak a valóságnak a részeteit vettem sorra, amiről az egyszerű avanai mesterember egy békés estén barátaival a vízzel hígított bor mellett üldögélve azt mondaná, beszélgessünk a világ dolgairól. A világ dolgai pedig a déli part városainak eseményei, ahol habamunak hála, Alig történik valami. Meg a hajósoktól kapott hírek az északi Patról, az aban polgárháború fordulatairól, azóta dúl, hogy az Anteusz agdában felrobbant, az öregek néhány elégedett megjegyzése, hogy a vízért avana ülébe betérő disbeligáják kapitányai, és legénysége manapság már korán sem olyan pimasz, mint az ő fiatalságuk idején volt, lám ez is az isteni úr hatalmát mutatja. Akkor egy jól értesült, a társaságban mindig akad egy, izgatottan suttogni kezd arról, hogy Sumuri nem csak a szóda és a salétron felemelt ára miatt hajózott el gér Ő egy palotabeli ismerősétől hallotta, hanem azért is, mert ez tárgyalásokat kezdett tavapával, a többiek erre hümmögnek, de olyan is akad, aki lehurrogja. Senki sem lehet olyan merész, hogy szövetkezzen Avana és a többi város ellen. Abban viszont egyet értenek, hogy a szóda és a salétrom drágítása tisztességtelen dolog volt ez ír részéről, mert hol lennének ezek a koldusok, ami szárított marha húsunk, olajunk és fánk nélkül. Tehát ugyanarról beszélgetnek, csak persze kevesebben, az apró udvarok lágyan susogó pálmái alatt, mint mi a tanácsban. Jó van ez így, egy dolog kivételével. A vörös hajúak réme nem kísérti őket, mint engem és néhány főemberemet, az úrnőt pedig imádják, mert gyönyörű, és mert, tisztesség ne szólván, több méltóság sugárzik belőle, mint az isteni úrból. Mert az isteni úr, pedig ő a leghatalmasabb, a legokosabb, és valóban az égből jött, annak ellenére, hogy megszólításából ezt a jelzőt már egy emberöltővel ezelőtt parancsal eltörölte, mindig komor, mindig siet, és ruházata egyszerűbb bármelyik közrendű kereskedőjénél. De hiába magyaráznám nekik, hogy miért vagyok komor, hogy az ő érdekükben sietek, és hogy földi neveltetésem miatt idegentőlem a pompa, hogy csak a tisztaság érdekel, és ehhez a legcélszerűbb a naponta többször váltott fehér köntös És az is hiába, hogy csontjaimban érzem, valami változás készül. Mi készül? Ott van a fekete forrás öblében, szumurrinál. Csak tudnám, hogy micsoda. A hajózás órái ilyen gondolatokkal teltek, azután felbukkant a fekete forrás öblének bejárata. Bár most láttam először, rögtön megértettem, miért kapta ezt a nevet. A mézkövet valami, ilyen messziről geológus létemre se állapíthattam meg, hogy mi, sötét szürkére színezte. Az öböl szívében, a csendes vízben, közvetlenül a félelmesen emelkedő, szakadozott sziklaszírtek tövében, ott horgonyzott szumurri hat hajója. Gihatri, gyanítom ugyan, hogy inkább Szumurrinak szánta ezt a mutatványt, mint nekem, ismét bebizonyította, hogy nem csak kiváló hajós, de taktikus is. Teljes vitorlázattal, változatlan sebességgel elhúzott az öböltágas bejárata előtt, így az egész öblöt áttekinthette, nem rejtőzik-e ott más hajó, vagy a parton idegen sereg. Nem ejtették-e csapdába Szumurrit, nem kell -e mégis veszélytől tartanunk. Csak amikor már jó fél kilométerrel túljutottunk az öböl bejáratán, adta ki a parancsait, s akkor a hajója elegáns ívben megfordult, majd a szél ellen oldalazva közeledett az öbölhöz. Alig néhány méterrel a bejáratot őző sziklafal mellett siklottunk be az öbölbe. Immár sokkal közelebbről, egyetlen szempillantás alatt tűntek elénk újra szumurri hajói. Vitorlát le! Horgony készíts, Onia! Szerencsére Gihati kormányosa, Onia, parancs nélkül is tudta, mi a dolga, mert kapitányának elakadt a lélegzete, de az enyém is. Szumúri hajóján a palánknak támaszkodva ott állt a hajós mellett egy nála legalább két feje magasabb óriás. Lángvörös, hullámos haja a vállára omlott, szakáll a csupasz melléig ért. Ejtettem Isteni Uram, hogy ezért üzent így szumurri, dünnyögte Gihatri, csak nem akartalak zavarni töprengésed óráiban. Nem válaszoltam, csak bámultam a pompás, de nem hivalkodó izomzatú óriást. Ilyen szívós testet csak a hajós élet fejleszt ki hosszú évek alatt. A férfi félmesztelen volt, derekán övtartotta szakadazott szakadozott nadrágját, és ahogy gyorsan siklottunk szumuri hajója felé, már azt is láttam, hogy barátságosan vigyorog, hófehér fogai elővillannak az arc vörös szőzetéből. Nem tudtam eldönteni, hogy zavarát, félelmét leplezi, vagy állandó szokása, hogy időnként hátrasimítja a fürtjeit tehát Sumuri nem tartotta szükségesnek, hogy összekötözze a kezét. Pedig Sumuri nem csak rettegett a vöröshajúak támadásától, mint én, hanem Enit jól sejtette, gyűlölte is őket. Azután legnagyobb megdöbbenésemre teljesen váratlan érzést tölt rám a sajnálat, mert a múlt két távoli pillanata jutott az eszembe. Az első, amikor Nogó bevezetett a lapos fejűek hordájába, a második, amikor Avanába érkezésemkor mazu várt a kikötőparton, mellén összefont karokkal, gőgös méltósággal, hogy engem is a hatalma alá gyűrjön. De ez még nálam is magányosabb, mert először velem volt Nogó, Avanában pedig már megtaláltam társaimat és a vikinget, mielőtt szembe kellett nézzek mazuval. Mit érezhetett, mit gondolhat? Egyet bizonyosan, és valószínűleg ez a legrosszabb. Hogy soha többé nem láthatja a hazáját. Mert én, amikor mazu felé siklott a csónakom, még nem tudhattam, hogy nem repülhetek haza a földre a vikinggel. Azután a sajnálat, amilyen gyorsan jött, szertefoszlatt. Miért érdekelne a sorsa? Számunkra ő a végzet követe. Még ha nem tudja is. Mindenki hallgatott, csak a sirályok víjjogása törte meg az csendjét. A hajó legénysége bizonyja azért, mert várták, mi lesz az Isteni úr első szava, nálunk, ami nyelvünket a látvány bénította meg. Únia egy utolsót fordított a kormányon, hajónk maradék sebességét is elvesztette, és engedelmesen simult Szumurri hajójának oldalához. Legényei szótlanul dobták át hozzánk a köteleket, a gyakorlott hajós kezek másodpercek alatt rögzítették egymáshoz a két hajót. Sumurri ellépett a vörös hajó mellől, a karját nyújtotta, átsegített a palánkon. Nem tudtam levenni a szemem a vörös hajóról, és ő is elfordult a palánktól, pillantással figyelmesen követte minden mozdulatomat. Szumurri a karomat fogva irányított a gondosan odakészített, szétnyitható karosszékhez, amelybe belerogytam. Köszönöm, Szumurri! Végre meg tudtam szólalni. Köszöntelek, Isteni Uram! hajolt meg. girdolgáról dolgáról de majd később, de rendben van. Én is így gondolom. Erről beszélj. Érthet már valamit a nyelvünkből? Többször is próbálkozott, hogy tanuljon tőlünk valamit, de megtiltottam az embereimnek, hogy szóba álljanak vele. Csak mutogathattak. Bölcs voltál, szumurri, bólintottam. Amíg nem döntöttünk... Kétségbe esetten elhallgattam. Igen, megint mérlegelni, gondolkodni és dönteni. Kegyetlen hozzám a sors. Azt már tudtam, ha nem feltétlenül szükséges, nem öletem meg. Igen, döntenik el, ez járt az én fejemben is, isteni uram, és ezért üzentem érted ilyen különös módon, mert itt kell dönteni a fekete forrás öblében, nem avanában. Bocsás, megérte. Egyre a vörös hajút bámulva, megráztam a fejem. Ügyesebben nem is csinálhattad volna. Dicséret illet, nem bocsánat. Most hallgatlak, Szumurri, őle. Sumuri nagyot sóhajtva mellém telepedett egy kötél csomóra. Karjával átfogta a térdét, rájtette az állát. Láttam, hogy az elmúlt napok töprengése jobban kimerítette, mint egy tengeri csata. És most megkönnyebbülhet, mert eljöttem, mert megoszthatja a gondot és a felelősséget még hozzá a számára legfontosabb emberrel. Amíg kifújta magából a feszültséget és a szavakat kereste, Hol is kezdje, én egy pillanatra nagyon boldognak éreztem magam. Bármilyen sors is vár ránk, ezeket az embereket én neveltem, az én teremtményeim. Sumurri, Gidai, Gamatu, a kiszámíthatatlan, de zseniális Laskili, Gihatri, aki méltó örököse lesz Pilagunak és Sumurrinak, Talil, aki még náluk is különb, nem, nem éltem hiába mégsem. Ahogyan már mondtam, Isteni Uram, ezig nem lesz gondunk. Négy napot töltöttünk nála, annyit is csak azért, mert férden állva könyörgött, ne fosszuk meg palotáját fényes személyünktől, gúnyosan elhúzta a száját. Majdnem olyan ékesen beszél, mint hajdan upatú, hagyjanak neki, már mint szegény upatunak, örök boldogságot az Istenek. Már az első kettő órában megegyeztünk ezig írrel érkezésünk napján. Lehet, hogy gurrupapjai ezúttal jobban aggódtak, mint kellett volna? Nem tudom. De bocsáss meg, nem erről kérdeztél. Azután Girdimből nem északnak indultunk, hanem egy kicsit északnyugatnak. Bocsánat kérően nézett rám. Odafelé ugyanis hibáztam. Nem kerültem ki eléggé a giszánú, a nagy folyó torkolatát, mert sietni akartam gírdimbe. A giszánú pedig, talán mert esra idejének elején sokkal több esett a szokásosnál, annyi fát hordott a tengerbe, hogy majdnem oda vesztünk. Nemhogy időt nyertem, de négy napig éjjel-nappal minden szempillantásban attól rettegtem, hogy hajóimat meglékelik, összeroppantják a fatörzsek. Ostobaság volt, Isten Uram, de szerencsénk volt. Azért indultam tehát hazafelé, északnyugatnak, hogy jóval nagyobb kanyarral kerüljük meg a giszán utolkolatát. A parttól távolabb, a nyílt tengeren úgyis jobb szelet kapunk. Egy pillanatra elhallgatott, láttam az arcán, hogy a történteket idézi vissza. Hát kaptunk! Bizonyára emlékszel, Isteni Uram, arra a viharra, amely a nagyút végén az állok szigeteiről hajtott minket kelet felé. Gurruk egyelme, hogy akkor minden hajónk megmaradt, bár tudom, pilagusol nem bocsátja meg nekem, hogy annyira megelőztelek titeket. Hagyj, Szumurri! Vágtam közbe. Régi történet, és én most erre vagyok kíváncsi. Igazad van, Isteni Uram! Folytatom. Régen sejtettem, hogy esre csak lassan adja meg magát. Mi már avanában erő a virágillatos áldásának örvendünk, mikor északon még esre az úr, egyik vihara a másikat éri. Ahogy északnyugatnak tartottunk, a jó egyszerre megfordult, és rettenetes vihar palástja borult ránk. Még szerencse, hogy csak a legszéle. Mindent le kellett kötözni a fedélzeten, magunkat meg az árbóc tövéhez. De most is velünk volt gurru, még egy evezőt sem veszítettünk. Persze, amikor vége lett, így is akadt elég tennivalónk, a víz a fenéken, a kötézet átnézése. De téged nem ez érdekel, Isteni Uram! Akkor ott, a csendesedő vizen, a vihar utáni negyedik napon láttuk meg a tutait. Hárman voltak rajta, de inekél csak ezt tudta megmenteni. Gamatu tanítványára, a hadhajó egészségének őrizőjére néztem. Nem volt bennük annyi akarat, mint ebben, isteni uram, szólalt meg neki. Bár éppen elég tengervíz kerülhetett a gyomrukba szándékuk ellenére, úgy láttam a másik kettőn, kínzó szomjukban még itt is kis belőle. És te is tudod, isteni uram, hogy bizonyos mennyiség után már nincs visszatérés arról az útról. Meg a kimerültség útjáról sem. Ez sem volt már öntudatánál és nem volt könnyű visszasegíteni az életbe. Köszönöm, Inekil, amit tettél. Te tanítottál arra, Isteni Uram, hogy a legfőbb kötelességünk segíteni minden élőn? Még akkor is tettem hozzá magamban, ha a te ükonokáid torkát énekél, ennek az ükonoka ötsei vágják majd át. És a tutaj? Fordultam Szumurtihoz. Öt-hatszáld ka volt, Isteni Uram! A végükön látszott, hogy a fedélzetről feszítették fel őket valami éles szelszámmal, talán fejszével. De mester ilyen össze voltak csomózva kötelekkel. Igazi hajós munka. Miért nem hoztad magaddal? szumúri tanács talanul széttálta a karját. Nem tudom, Isten uram, de most már bánom. Igaz, akkor olyan zűrzavar volt. Megcsákjáztuk a tutajt, a tenger még háborgott, Azután kötél létrán leeresztettük Inekült később még két embert és köteleket, hogy ezt összekötözzük és felhúzzuk, mert nem volt eszméletén. Közben még arra is gondoltam, ha itt ez a tutaj, nem tűnik-e fel valahol a láthatáron egy másik hajó, annak a párja, amelyikből ezek a tutajt készítették, és akkor mit tehetek, mit kell tennem. Annyi mindent akart egyszerre mondani hogy elakadt, elhallgatott. Fegyver, szelszám volt a tutajon? Kérdeztem. Semmi, Isteni Uram, csak ezek hárman. Töprengver ráncolta a homlokát. Ha egyszer úgy fordul, hogy megtudhatom, nagyon kíváncsi lennék, hány napig bírtak így, és hogyan? Hogyan? Visszhangzott bennem szumurri kérdése, csak más folytatással. Hogyan oldjam meg ezt a helyzetet? Nem tudtam sem szumurrinak, sem magamnak válaszolni. Időt akartam nyerni, és egyelőre semmi más nem izgatott jobban, mint hogy ezt a fejem fölé magasló óriást még szavak nélkül kiismerjem. Ugyanúgy viselkedsz, Gregor, mint annak idején mazu veled, szúrt belém a gondolat, nem kis szégyenkezésemre. Tetőtől talpig többször is végignéztem a vörös hajút. Barátságosan mosolygott rám, ugyanakkor a szeme fürkésző és figyelmes volt. Láttam rajta, már régen felmérte, a saját történelmi mércéje szerint milyen fejlettségű emberek közé került. Hajós és bár egyetlen fehér sem sikerült felfedeznem a hajában vagy a szakállában, tapasztalt, sokat látott ember. Nyilvánvaló, hogy azon a másik kontinensen, amelyet ők Lallának neveznek, vannak az övénél alacsonyabb civilizációs szinten élő népek. Persze, hiszen enni is használta a barbár kifejezést, jutott eszembe. Az elmúlt napokban kidolgozta azt a stratégiát is, amelyik szerinte meggyilkolása elkerülésének első számú biztosítéka. Semmilyen váratlan mozdulat, a amivel megriaszthatja megmentőit, fogvatartóit. Kerülni minden félreértést, amivel bajt hozhat magára. Tehát mosolygott. Amennyire a bajusz és a szakáll látni engedte, a szája éppen olyan szépen ívelt, mint Enité. A szemöldöke persze vastagabb, hiszen férfi, de ott is ugyanaz a lágy hullámvonal. Az orra enyén hajlott, keskeny, a szemesarkában a hajósoknak a szél ellen védekező, a nap vakításától óvó, hunyorgás szülte, sugarasan szerte futó ráncai. És azt is láttam a szemén, igaz, a fogadtatásomból nem volt nehéz kikövetkeztetnie, tudja, hogy itt én parancsolok mindenkinek. Tehát ez a megnyerő, megnyugtató mosoly most sorban nekem szól. De valami apró zavart is éreztem rajta. Valahol az eltemetett táblákon már leírtam, a gámafiai csak nagyon apró, alig észrevehető részletekben különböznek a földi embertől. Alacsonyabbak, bár ez sem általános, hiszen a hegyi emberek, tarkumi testvérei magasabbak és erősebbek az avanaiaknál, a tengerfiainak füle keregdedebb, mint az enyém, hajuk gyérebb és vékonyabb, bajszuk, szakáluk nem nő. A vörös hajónak arról persze fogalma sem lehet, valójában kivagyok, és ha egyszer sor kelő rá, hogy megismerhesse az avanai nyelvet, akkor is kérdéses, képes lesz-e felfogni, megérteni. Miért neveznek a hátam mögött, mert hivatalosan már régen megtiltottam nekik, minek föltépni újra és újra a fájó sebet, égből jött Isteni úrnak. Az zavarta, hogy látta, más vagyok. Mi lehet az oka, hogy ezeknek az embereknek nem egyfajtájuk beli az uruk? Azután, amikor Inekil párnapos ápolás után kérdésemre kijelentette, hogy bizonyosan életben marad, tölte meg a csendet Szumurri. Töprengeni kezdtem. Ha egyenesen a vanába viszem, látja az egész város. Igaz, hogy akkor tolmácsként azonnal megkérhettük volna az urnőt, hiszen... Ki nem mond a nevét? Kiáltottam közbe. Szumuri elmosolyodott. Ennyire ostobának tartasz, Isteni Uram? Hiszen, ahogyan már mondtam neked, még azt is megtiltottam az embereimnek, hogy beszéljenek előtte, nehogy megtanulja a nyelvünket. Igazad van, Szumuri. Bocsáss meg. Folytasd. Akkor határoztam úgy, hogy idehajózok és üzenek érted. Mert akárhogyan is döntesz, az én 240 emberem úgy tud hallgatni, mintha a nyelvüket vágták volna ki, és tudom, Gihatri legényeinek a fecsegésétől sem kell tartanunk. A van a népe, pedig még nem tud semmit, így tőlünk sem futhat szét a az egész parton. Bólintottam. Bölcs voltál, szumurri, és irigyellek is. Csodálkozva nézett rám. Irigyelsz, isteni uram! Miért? Keserűen elmosolyodtam. Közben levettem a nyakamból fő főemberi aranyláncát a pecséttel, és átnyújtottam neki. Illetlenség lett volna, ha bármelyik kísérőmre bízom, Gihatriról pedig tudtam, hogy a hidegleli még a gondolattól is, hogy ő hordja idefelé az úton. Éppen szumurjét. A vörös hajú csodálkozva nézte, mit csinálok, és nyilván tökéletesen félreértette a helyzetet. Azért irigyellek, Szumurri, mert te már jó néhány napja törheted a fejed azon, ami nekem most egyszerre zúdult a nyakamba. Biztosan sok minden eszedbe is jutott már. Szeretném, ha most erről beszélnél. Parancsot szerint, Isteni Uram, te csak veled. Meggi hat rival, bár ő nem tagja a tanácsnak. Kis után folytatta. Korán indultál, Isteni Uram, bizonyára megéheztél. Tudom, szereted a frissen sült halat. Tiszteletteljes félkörben álló emberei közül szólt az egyiknek. Nyilván a hajó kapitányának, aki természetesen Szumurri helyettese is volt ezen az úton. Sajnos már régen elmúlt az az idő, amikor majd egész avanát név szerint ismertem. Lakói megsokasodtak, gondjaikat a tanács intézte. Halat az Isteni úrnak, nekem és Gihatrinak. Egy csónak őrségbe az öböl bejáratához, egyébként pihenő. És ügyeltes arra, hogy a hajónak ezen a felén az árbolcon innen senki ne lábatlankodjon. Ezt is vigyétek el, mutatotta a vörös hajóra. Azóta sem tudom megmagyarázni, miért tettem azt, ami ezután következett. Valószínűleg, a lehetőleg ostobább módon, a fölényemet akartam éreztetni az idegennel. Bárj! Mondtam Sumurinak, azután a vörös hajóhoz fordultam. Ennit már diszbeli fogságunk idején tökéletesen megtanulta a tenger fiainak nyelvét, ezért nem ismertem meg soha az övét. Azokat az idegen szavakat, amelyeket boldogságunk óráiban, míg átkarolva tartottuk egymást félig öntudatlanul a fülembe suttogott, és én visszasuttogtam, soha nem kértem, hogy fordítsa le. De sejtettem, hogy nem ehhez a helyzethez illőek. Így csak három névről tudtam, mit jelent a vörös hajúak nyelvén, és mert valami pillanatnyi elmezavar kérkedés levitt ebbe az örültségbe, kimondtam az elsőt. Lad. Körbe mutattam, remélve mozdulatom érzékelteti, hogy ez a világ helyesebben ez a föld neve az ő nyelvén. Abba hagyta a megnyerőnek szánt vigyorgást, tágra nyitott szemmel döbbentem bámult rám. Lalla! Bögtem a hátam mögé, nyugat felé. Majd én megmutatom neked, hogy nem vagyok olyan barbár, mint képzeled. Ugyanakkor éreztem, nem csak ostoba, de aljas is, amit csinálok, mert fájdalmat okozok neki, és félelmet, mert végképp megzavarom. Ha ő nem ismerte ezt a földrészt, én honnan tudhatok az övéről? A szakálla remegett, a válla megrodjant, hirtelen fél fejjel kisebbnek látszott. A szeméből egyszerre olvastam ki félelmet és reményt. Nem engedtem el a tekintetét, úgy sziszegtem, félig felemelkedve a karosszékből. Egy jár! és tédre hullott előttem. Szájából ömleni kezdtek az idegen nyelv mondatai, amelyeket meg megszakította a feltörő zokogás. Két karját könyörögve nyújtotta felém, szeméből patagzottak a könnyek, és beszélt, beszélt. A hangsúlyokban éreztem a reményt és a kétségbeesést, az átéltek fájdalmát és a jövő kérdéseit. Térden csúszva közeledett hozzám, a körben állók közül néhányan idegesen a kaptak. Szumurri fölpattant a kötélcsomóról, Gihatri egyetlen lendülettel mellé ugrott a palánkon keresztül. Fölemeltem a kezem. áj! Ordítottam. Ez mindenkinek szólt, és a mozdulatot az idegen is megértette. Megint olyan csend lett az öbölben, mint amikor hajunk a szumurriéhoz siklott. A mellettem álló szumurrihoz fordultam. A nevét nem tudtad meg? Nem, Isteni Uram, az alca hamus volt. Helyes! Újra a vörös hajúra néztem. Ott érdelt dermedten, a karját maga mellé ejtve. Undorottam a magam rendezte színjátéktól. Fejezzük be minél hamarabb. Csak annyi elég tételem volt, hogy a következő órákban legalább neki is lesz, mint törnie a fejét, nem csak nekem. Hüvelykújammal a mellemre bögtem. Isteni Úr! Aztán a hajósra. Szumúri. Végül balra, Gihatrira. Gihatri. Kérdőn kinyújtott karral mutattam a vörös hajóra. Hát te. Azonnal felfogta, mit akarok tőle. De nyár, mondta halkan. Ez annyira hasonlított annak a városnak a nevéhez, ahol enni született, hogy egy pillanatra kételkedtem, jól értettem-e. A tenyerem tölcsérként a fülemhez emeltem, mint aki rosszul hallotta. Hé? Tenyár! ismételte meg szolgálatkészen. Denyár! Remény csillant a szemében, és nagy lélegzetet véve újabb mozdulatokkal kezdett bombázni. De nekem egyelőre elegem volt az egészből. Áj! kiáltottam újra ugyanazzal a kézmozdulattal. Azonnal elhallgatott. Tanulékony. Te pedig, Gregorman, barbár. Földi ember létedre mocskosul játszod az isteni hatalmat. Ez a szerencsétlen nagyon jól tudta, egyetlen szavadra, mozdulatodra lecsapják a fejét, vagy sokkal kegyetlenebb módon végeznek vele. Visszazkedtem a székbe. Vigyétek, és tartsátok jól. Bár, sondítottam szumurra, úgy látom, Eddig se bántatok vele rosszul. Csak tudnám, hogy miért tetted. Én csak rettegek a vörös hajúak támadásától, de te gyűlölöd is őket. És ha jól emlékszem, elég régóta. Erről már az álnok szelek meggyőződhettem. Így van, Isteni Uram, és éppen erről szeretnék beszélni veled. A hajós még mindig nem nyerte vissza a rendes alcinét. A kezemmel mutattam a vörös hajúnak, hogy keljen fel, és menjen el. Tétovázott, két legény a karjánál fogva felrángatta. Csak szelíden, szóltam rájuk. A haja sem görbülhet meg. A két legény nem mert még igent sem mondani, csak mélyen fejet hajtott. Avonában nem csak azt tudta mindenki, hogy az Isteni úr a legbölcsebb és a legkegyelmesebb, de azt is, hogy soha nem lehet megjósolni, mi lesz a következő mondata, parancsa és hogy miért? Nem tudták, hogy sokszor én sem tudom. Minden esetre barátságosan, a vállát lapogatva vezették el Dennyárt. A fedézet az árbócon innen kiürült, csak egy legény szaladt felénk a vizes meg a boros korsóval és a három ivókupával. Üljetek le! Sumuri újra elfoglalta a helyét a kötélcsomón, Gihatria sarkára guggolt. A legény az italt, aztán ugyanolyan gyorsan, ahogyan jött, eltűnt. Folytasd, Sumurri! A hajós fürkészre nézett rám. Az Istenek kegyelméből jóformán suhansz óta szolgálhatlak, Isteni Uram! De jól emlékszem még Mazura is, aki úgy tartotta mindenki, nem csak király volt, hanem varázsló is. Te még több vagy! Ott voltam a sokkaságban a kikötőparton, amikor te jöttél azzal az egyszácsónakkal, és mazu várt téged a parton. És mazu össze akart roppantani téged az akaratával, de te erősebb voltál. Az imént pedig három szóval összetörted ezt az idegent, aki, ha puszta kézzel nekünk támad, nem ismerek arra gondolni, hány emberünk vesztét okozhatná, amíg végre lebírjuk. Mert a végén megölnénk, az bizonyos, ha másként nem, egy másik hajóról, nyillal, de te három szóval! Soha nem tudtam örülni annak, amikor számomra is megmagyarázhatatlan, sőt utólag őrültnek tartott tetteim növelték a tekintélyem. Most is dühös voltam magamra, hogy ok nélkül meggyötörtem ezt a szerencsétlen hajót öröttet. Mert dennyár az, és az is marad, Hiába foglalja el majd egyszer az ő népe ezt a partot. Hagy ezt, szumurri, legyintettem. Arról beszélj, miért hagytad életben? Röviden az a válaszom, amit te is tudsz, Isteni Uram. Gurru a tengerek istene átokkal sújtja azt, aki cserben hagyja a hajót örötted. Az ellenséget megöli az ember a tengeri csatában, ez rendjén való. De aki már harcra képtelen és védekezni sem tud, azt sorsára hagyni becstelenség. Éppen ezért tartottam ilyen jól, mert ha úgy kívánja van a érdeke, most már nyugodtan megölhetem. És később másra is gondoltam, s ezért merészeltem üzenni végül is érted. Kezébe vette a kupát, kevés botlöttyintett az aljára, azután gondosan teletöltötte vízzel, majd nekem nyújtotta. Gihatri hasonló szertartásossággal kapta meg a maga italát, és Szumuri csak utolsónak keverte meg a magáit. Elvégre itt, a fekete forrás öblében ő volt a házigazda. Messziről kell kezdenem, Isteni Uram! Messzebbről annál a 200 valahány napnál, amit, ahogy említetted, az álnok szelek szigetein töltöttünk. Azt hiszem, nagyjából egy időben szereztünk tudomást a vörös hajóak létezéséről. Még a nagyút elején egy kapitányi tanácskozáson, lehet, hogy te nem is emlékszel rá, megmutattad nekünk azt a sisakot, amit Eziza ajándékozott neked Girdint kincstárából. Akkor mondottad, hogy ezt a sisakot Eziza nagyapjának alatt valói húzták le egy halott vörös hajú fejéről, akinek a tetemét a hullámzás vetette a partra valahol Gerdintől nyugatra. A sisak minden bizonyja a disben maradt, amikor onnan téged és a többieket kiszabadítottuk. Vagy még előtt elsüllyed a jójával, De ez nem is fontos. Azután Pilagu mesélte el nekem, hogy találtál valamit ott len délen egy vadember nyakláncán, amikor a hosszú csónakosok majdnem végeztek velünk. – Egy csavaranyát – vetettem földi nyelven. Lehet, hogy annak nevezted, de a fontosabb az, hogy akkor azt mondtad Pilagunak, ezt a valamit a van a kovácsai képtelenek volnának elkészíteni. Tehát ez is a vörös hajúakra utalt, akik addig a messzi szörnyű öbölig is eljutottak, bár ott pusztultak. Kortyót egyet a kupájából Hazafelé megtaláltuk azt a 15 sírt az Álnok szelekszigetein, délről számítva a negyediken. Vörös hajóak nyugodtak bennük, és te azt mondtad, Isteni Uram, hogy húsz-harminc évesnél egyik sír sem régebbi. Szájához emelte a kupát, aztán még semmi volt belőle. Halálom, hogy büszke maradok arra, hiába átkoz érte azóta is pilagú, hogy melléd álltam, és kierőszakoltuk az indulást. Ki tudja, hány évig asszalódtunk volna még azokon a szigeteken. Azután jött az a szörnyű vihar, Elszakadtunk egymástól. Én azt hittem, előttem jártok, és ezért még gyorsabban vezettem a velem tartó hat hajót, hogy utolérjelek titeket. De ti mögöttem voltatok. Megtaláltátok a vörös hajóaknak azt a süllyedő hajóját, amelyikről megmentetted az úrnőt, azután hajóinak fogságába estetek, és beletelt majd egy év, amíg mi avanában megtudtuk, hogy nem vesztetek oda a tengeren, hanem disben vagytok, mar fogságában. Ez mind így, igaz, Szumurri, de miért mondtad el nekem, amikor éppen olyan jól tudom, mint te? Most végre kortyolt egyet, miközben én a sült halat vártam. Az illata már elért hozzánk az öbölcsendes levegőjében. Mert az imént mondtad, Isteni Uram, irigyelsz, hogy volt időm gondolkodni. Hát gondolkoztam. És azt hiszem, rájöttem valamire. A sisakot Esz a nagyapjának az valói találták. Azt, amit te csavaranyának neveztél, nem tudom, mikor szerezték a hosszú csónakosok. De te mondtad, hogy a sírok nem lehetnek régebbiek húsz-harminc éveseknél. Egy évnél is kevesebb idő időmúltán pedig rátaláltál az úrnőre, ennek tizenöt éve, ha jól számoltam. És akkor én most... Lehet, hogy ez véletlen, de ha igen, annál rosszabb. A giszámú a nagy folyó torkolatától keletre, alig egy napi hajóútra, disztől délre, tehát szinte itt a szomszédban megtalálom ezt a három szerencsétlent. Ha ez a... ez... dennyár. Segítettem ki. Tehát, ha ez a dennyár még néhány napig kibírja, akkor az avanai halászok mentik meg, akik pedig mindig csak annyira távolodnak el a parttól, hogy a barkan csúcsait még lássák a tenger felett. Figyelmesen a kupájában az italt. Isteni értelmed, amely sokkal nagyobb, mint az enyém, már bizonyára régen tudja, mit akarok ezzel mondani. Tudtam, de azt akartam, hogy ő mondja ki. Így értékesebb, különösen azért, mert a következő generáció reménybeli vezére Gihatri és Sumuri szájából hallja, nem az enyémből. Bizonyára emlékszel van a tanácsának arra az ülésére, amikor én szövetséget követeltem minden általunk ismert néppel, mindenáron, mert jönnek a vöröshajóak. És akkor a tengerfiainak legbölcsebb embere, Numda egyetlen szóval kérdezett ellenem, de én tudtam, hogy jó szándékkal tette, az én igazam mellett tette. Csak annyit kérdezett, mikor? Emlékszel, Isten úram? Igen. Hallgatott egy sort. Nem tudtam neki választ adni. Azután numda, áldott legyen az emléke, meghalt. Pedig most már mondhatnék neki valamit. Azt, hogy sokkal hamarabb, mint hisszük. Ha végig gondolod azt, amit elsoroltam, kiderül, hogy egyre gyakrabban érik el ezt a partot a vöröshajóak. A többségük ugyan holtan, de kettő már élve. Az úrnő a te jó voltodból, ennek a dennyárnak pedig velem volt szerencséje. Éppen ezt akartam hallani. Fejlődik a hajózási tudományuk, ahogy a miénk is fejlődött, és milyen sokat, az én gyerekkorom óta. Te megpilagul áttátok azt a hajót, illetve csak a felső fedélzetét, amelyikről az urnőt kimentetted. Emlékeztem és számoltam, Isteni Uram! Az a vihar, amely az álnok szeleg szigeteiről kergetett minket kelet felé, a hetedik napon csendesedett el annyira, hogy vitorlát bonthattunk alkonyattájt. Elmosodtam a régi emléken. Igen, és Pilagu csak ötöt számlált. Ezért álltunk le, és kerestük a hiányzó két hajót. De Isten úram, ahogyan mondtam már, kezdett mentegetőzni. Én... Én azt hittem, előttem vagytok. Hagyd ezt, Szumurri, legyintettem. A sors akarta így, és jól történt. Mert ha nem állunk le, soha nem találjuk meg az úrnőt. Folytasd! Ti akkor pilaguhajósai mondták el nekem később, egy napig egy helyben vesztegeltetek, és azon a nyolcadik napon este felé találtatok rá az úrnő hajójára. A kilencedik délelőttjén futottatok bele abba a három disbeli hajóba? Így volt. És mikor értetek diszkikötőjébe? Harmadnap hajnalban. Sumurri elégedetten biccentett. Ezt másolyték nekem is. Ez pedig azt jelenti, Isteni uram, hogy már tizenöt évvel ezelőtt distől csupán négy napi hajóútra süllyed el egy vallából való hajó. Ennek a dennyárnak a hajója pedig már distől dére. Tehát köztünk és Dis között. Ez nem biztos. Csak azért ellenkeztem, hogy még jobban meggyőzhesse Gihatrit, ha egyáltalán még szükséges. Majd ő megmondja. A legénytálakban hozta a sült halat. Hálás a érte. Köszönöm, Sumurri. Nagyon jó esik. A szákákat, ahogy az illem kívánta, a tengerbe köpködtük. De most, hogy már bebizonyítottad sűrűsödnek a mi tengerünkön a lallából érkező hajók, elárulhatnád, mert hiszen ezért hívtál ide, milyen döntést válsz tőlem. Már, ami a vörös hajót életi. Szumurri töprengve merett maga elé. Az úrnő jóformán még gyermek volt, amikor rátaláltál, és én soha nem kérdeztem tőle, mert tiszteletlenség lett volna, és tőled sem, hogy mennyit tudtál meg tőle arról a népről, főleg a hajózási tudományukról. Gondolom nem sokat. Ez a dennyár viszont hajós. Csak rá kell nézni, Isteni Uram, hidd el, ehhez értek. Azt csak feltételezhetem, hogy ő kötözte össze olyan pompásan a tutajukat, de az már bizonyíték, hogy nem ivott tengervizet, mint az a másik két szerencsétlen. És az is, amit persze te nem láthattál, hogy hogyan mérte fel a hajóinkat, amikor magához tért, hogyan figyelte a kormányosuk a vitorlamesterek munkáját. És ami a legfontosabb, a járása. Csak az lépked így a fedélzeten, aki a fél életét a tengeren töltötte. Elhallgatott. Tehát, biztattam. Ted lehetővé, Isteni úram, Lassan, nagyon meggondoltan formálta a szavakat, mert pontosan érezte, Tudta, milyen nehéz megfogalmazni azt, amit mondani akar, hogy életben maradjon. Neked magyarázzam, hogy gyűlölöm az ölést? Vágtam közbe teljesen fölöslegesen. Tudod jól, Isteni Uram, hogy más itt a nehézség. Hogyan maradjon életben? Kezdtem egyre jobban tisztelni Sumurri bölcsességét, pedig eddig is tudtam, mennyire okos. Most más a helyzet, mint amikor a tanás leszavazott, és akaratod ellenére megindította a háborút Lail ellen, Isteni Uram. A tanás legostobább tagja sem fogja félteni, a a hatalmát Dennyártól, bármilyen is a megjelenése. Legfejebb jobban félnek majd Lalla fiaitól, és közeli megjelenésüktől, és az nekem csak jó. Meg azoknak is, akik éppen úgy érzik a veszélyt, mint én. Legalább még több arany lesz a hajóépítésre, a hadsereg jobb kiképzésére. Tudom, Laskili összeveri a tenyerét örömében, ha meglátja ezt a fickót. Annyi aranyat fog kicsikarni készítésre és lőporra a tanácstól, amennyit csak képes lesz. Már pedig tudod, Isteni Uram, hogy Laskili sokra képes. Töprengő vonásai egy pillanatra felengedtek, ravasz elégedettséggel nézett rám. Egyébként ez ír csak negyedével szeretné emelni a szóda és a salét romárát. Azt mondtam neki, támogatom a kérését nálad és a tanácsnál. És megesküdött, hogy nem tárgya a többé tavapa követeivel. Ezt ugyan nem hiszem, de sokak előtt mondta, később nehéz lesz letagadnia. Sőt, ami még rosszabb neki, biztosan akadt már palotájában olyan ember, aki ezt a hírt eljuttatta a tavapához. Gondolom, tavapa nem örült neki. Újra elkomorult. De ha azelőtt találom meg a tutajt, hogy ez ígérrel tárgyalni kezdek, akár a háromszorosát is ígérem neki a salétromért. Nagy veszedelem készül ránk, isteni uram! Tudom, Szumurri, csak hogy az az igazi kérdés, amit az előbb tettél fel nekem. Hogyan éljen ez a vörös hajú avonában? Sumuri újabb halért nyúlt a tába, én követtem a példáját. Erre várok választ isteni bölcsességettől. Két száka között keserűen fölnevettem. Köszönöm, Sumuri. Tudod jól, hogy éppen olyan tanács vagyok, mint te. Pedig nekünk, nekem kell ez az ember. Ugyanannyira, ha nem jobban, mint annak idején szegény ordzú, legyen hozzá Eruha éppen olyan kegyes, mint Föld életében volt, amikor a naónia készítésének titkára és a velük való bánásra megtanította az avanaiakat. Ez a dennyár hajós. Nem ismerhetem az életét, de arra a fejemet teszem, hogy sokat tudhat a hajóépítésről is. Már ami a lallaiak mesterségét illeti. És erre szükségünk van. Ha megtanulja a nyelvünket, már pedig érzem, hamar megtanulja, és addig is az úrnő tolmácsolhat, gurru, nem, már nanúr idején másfajta hajókat építhetünk. Sóhajtottam, a fejemet ráztam. Más baj van itt, Szumurri, nem is egy, több. Mire gondolsz, Isten uram? Hordzunak az életét mentette meg Nemmer. Ezt meg én, szólt közbe. Ez igaz. De orzó tudta már akkor is, amikor mi még azt sem sejthettük, hogy ő a világon van, hogy a saját népe, vagyis annak egy része akarta elveszejteni. És nagyon hamar rájöhetett arra is, hogy nem a naunik ellen kívánjuk használni az ijakat. Látod, ez az egyik különbség, Szumurri. Próbáld megmagyarázni Dennyárnak, hogy nem a lallajak támadásától való rettegés késztet minket jobb-nagyobb hajók építésére, az ő tudásával, segítségével. Ha, mint mondottad, hajós, és nekem is ez a véleményem, már régen felmérte, mit érünk, hol tartunk. Mivel tudod kényszeríteni, hogy bármit is elmondjon nekünk? Hát, kezdte Szumurri, azután elakadt. És ez csak az egyik ok. A másikat nehezebb lesz megmagyaráznom, mert inkább csak érzem, mint tudom, de megpróbálom. Orzu soha egy szóval sem árulta el nekünk, hogy ő kicsoda. Nekem azt mondta, hogy mint Nauni, meghalt, és avanában újra született. Ami részben igaz is volt, ha még emlékszel rá, mert fiatal legény voltál, és nem éltél olyan közel a palotához, és nem tudhatod, hogy dimmu áldott legyen az emléke, valóban a halálból hozta vissza. Elhallgattam, mert eszembe jutott a régi hajnal, amikor ordzuk egyetlen mondatát, hogy mint Nauni meghalt, éppen nekem kellett Demgálnak, az apjának megmondanom. Arról is hallgatott, hogy Demga másodszülött fia, királyfi, és az italtól már akkor fél hülye bátya, Otagal után a legesélyesebb a Nauni trónra, feltéve, ha megridúr és pátya. Félbehagytam, és dühösen legyintettem. Régi emlékeken rágódunk, szaporítjuk a szót, mint két vénasszony. Azért szumúrri, mert nem tudunk dönteni. Isteni uram, én nem törődtem a közbeszólásával. Egy szóval te is nagyon jól tudod, hogy oldzú annak ellenére, hogy megtanította az avanai fiatalokat a nauni íjjal bánni, és így a távolról ölés legnagyobb mestere lett, a legbékésebb fő emberem volt. Ellenezte a Lail elleni áborút, és részt sem vett benne. Nem érdekelte a hatalom. Bár elég okos volt az ilyen mesterkedéshez, nem próbálkozott azzal sem, hogy apja is abban a szövetségét felhasználva két oldalról roppantsuk össze nagybátyja, Megridur táborát. Elhallgattam, mert most én nem tudtam megfogalmazni azt, amit akartam, mint az előbb szomurri. Nem tartozik rád, és valószínűleg meg sem érted, ha most azt mondom neked, Szumurri. Azért éltem meg ennyi évet a gámán, azért maradhattam életben, mert, mert... Kerestem a szavakat. Bizonyos pillanatokban megéreztem valamit. Ha azt mondtad, mazunál is nagyobb varázsló vagyok, mert három szóval összetöltem ezt az embert. Tévedsz, Szumurri, nem töltem össze. Most ezt érzem, és azt, de nem tudom megmagyarázni, hogy miért, hogy ez a dennyár veszélyes nekünk. Félek tőle. Te, isteni uram! döbbent meg Szumurri. Miért? Ez szabadba kerül. Hagyd! legyintettem. Azt megtehetném. Tudom. Mégsem teszem. Nem tudom megtenni. Szumurri kétségbe esetten nézett rám. Hallgattunk, azután felhajtottam az italomat. Nem értheted, Sumurri, mert én sem értem. Nem ölhetjük meg, pedig érzem, valami nagyon nagy rosszat hoz ránk. De Isteni Uram, egyetlen ember! nevetett kényszeredetten Sumurri. Gihatri szótlanul felállt, és elindult az árbolc felé. Hová mész? Bakantott rá Sumurri. Gihatri engedelmesen megfordult. A hangja nyugodt volt és tárgyilagos. Megöletem! Én hiszek az Isteni úrnak. Az érzés néha több, mint az értelem. Egy pillanatra a átvelem tetejére állt velem a világ. Soha nem fogom megismerni az embereket. Tudtam, hogy Gihatri nagyon okos, de most arra gondoltam, hogy egy békésebb korban mekkora költő vagy filozófus lehetett volna belőle. Ejjel csupán a fővezérség várományos a pilagú és szumurri után. Várj, Gihatri, sohajtottam. Nem tudtam, nem tudhattam, hogy ez volt a végzetes szó. Bár azóta már rájöttem, milyen ritka eset, amikor az ember tudja is, hogy a kimondott szóval előre meghatározza a sorsát. Pedig a sorsnak nevezett valami többször játszhatja el velünk, mint képzelnénk, hogy életünk történéseinek végszavait hamarabb adja a szánkba, mint amikor azok a megismerhetetlen jövőben döntő érvényre tesznek szert. Igazad van, Gihatri, de várjunk! És fogalmam sem volt, hogy mire. Gyűlölöm a halált! A tában nyúltam, új halért, enni kezdtem, azután a napra sandítottam. Bontas vitorlát, Szumurri! Indulunk haza! Azt hiszem, eléggé észrevétlenül indultam hajnalban hozzád, és az úrnőm meg Talilon kívül senki nem tudja, hova hajóztam. De Talil sem képes befogni minden palotabeli száját, akik őszinte szeretettel aggódnak Isten uruk távol miatt, és ez az aggodalom minden kettős órával növekszik, azután kiszivárog a palotából, az úrnő haragja pedig, amiért nem jöhetett velem, Aggodalom már változik. De Isten, Uram, még nem döntöttünk. Kell neked ez az ember? A vanának kell. Tehát nem akarod a halálát itt a fekete forrás öblében? Nem. Ez már döntés, Sumurri. Úgy intézd, hogy naplemente után érjünk csak a kikötőbe. De nyár addig a hajófenéken marad, te pedig átjössz az én hajómra. Nem akartam megbántani Gihatrit, és tovább beszélgetünk. Az embereknek meg kell mondani, hogy hallgassanak oda-haza, szólalt meg Gihatri. Sumurri összeúzta a szemét. Hallgatni fognak? Persze, sohajtottam. De egy idő múlva is meg kell magyarázni a vanának. Csak hogy addigra már tudni fogjuk, hogy mit, igyekezett megnyugtatni Sumurri.